Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu Attaquo rabbakum الذي khalqakum min nasi wahidah Wa khalqa minha zawjah Wabatham minhuma Rijalan kathira wa nisaa Wa attaquo Allah الذي tasa Alunabihi wal arham Inna Allah عليكم alikum raqiba Ya ayuhal ladhina Amanu attaquo Allah Wa koolu qawlan sadeedah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 Ayuh ikhwat fillah pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat kepada kita untuk kita bisa berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa karena masjid Allah Subhanahu termasuk ada tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala RA anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Kata, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Ahabul Bika'ilah Allahi Masajiduh. Sesungguhnya tempat yang paling oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah merimpakan rahmatnya dan nikmatnya yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena tidaklah kita mendapatkan nikmat kucuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan tidaklah kalian mendapatkan nikmat kucuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah tidaklah kita bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tauddu ni'matallahi tuhsuha. Innal insana la zalumun ghafar." Wa insyaallah pada malam hari ini kita akan Muzakarah Saling mengingat Dan saling memberikan faedah Satu sama lainnya Itu tentang Perkataan baik syiir Yang terkenal Yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Ta'ala Yang baik syiir ini telah Banyak disyarah oleh para ahlul ilm Yaitu syarah Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati rizqul huda man lil hidayati yas'alu Ini adalah bait syair yang pertama dari lamiyat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang artinya Ya sa'ili an madhabi wa aqidati Wahai orang yang bertanya Tentang Madhabku dan aqidahku Ruziqal huda Man lil hidayati as'alu Telah diberikan Hidayah kepada orang yang meminta Yang dia meminta hidayah Dan insya Allah kita akan memberikan sedikit faedah Tentang satu baik syiir Yang sangat Dan baik sekali para alul ilm Yang mereka menyarah akan membukukannya Karena pentingnya Faedah Yang terkandung dalam Bayi syiir yang dikarang oleh syekhul islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Ada pun perkataan syekhul islam Ya sa'ili An madhabi Wa aqidati. Pada bayi syiir ini Kita bisa ambil faedah Kita bertanya kepada seorang alim Kita bertanya kepada seorang alim Karena itu adalah perintah yang Allah Sebutkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu SWT berfirman Fas'alu ahlat zikri In kuntum la ta'alamun Dan hendaklah kalian bertanya kepada ahlat zikr Apabila abad kalian tidak mengetahui suatu perkara Ini adalah Faedah pertama dari bayi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ini juga mengandung juga Kita tidak Sepantasnya untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang mumpuni. Berbaisiir ini seorang penanya bertanya kepada Syekhul Islam tentang akbat dan akidahnya. Dan seorang hendaklah dia memerhatikan kepada siapa dia mengambil ilmu, kerana ilmu ini adalah agama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad bin Syirin, rahimahullah taala, Inna hadal ilm dinun. فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Ini pentingnya juga kita mengambil ilmu dari ahlu sunnah wal jamaah. Bukan dari para ahlu bidah wal-mubtadi'ah. Berkata Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala yang beliau memuji Hamad bin Zaid berkata beliau dalam baik syiirnya ayuhat talibu ilma ikti Hamad bin Zaid wahai para pencari ilmu datangilah Hamad bin Zaid fatlubna al-ilma indahu thumma qayyidhu biqayyid hendaklah kalian mendatangi dia kemudian kalian apabila mendapatkan faedah maka tulislah faedah tersebut la kathawrin waka jahmin waka amr bin ubeid tidak seperti Katsaur, seperti Sa'ur, Sa'ur adalah seorang mubtadi'ah. Wa ka Jahm bin, Amr bin Ubaid, tidak seperti Jahm bin seorang pencetus mazhab Jahmiyah dan tidak pula seperti Amr bin Ubaid. Pada bait ini kita bisa ambil faedah juga ini tahdir para salaf terhadap para alul bid'ah wa alul fitan. Karena alul bid'ah wal fitan mereka adalah orang-orang yang membuat kekacauan. Dan suka membalikkan memutarbalikan fakta. Lakadibeta golfitnatamin kabil, wakal labulakal umur, hatta jahakal hakku wadhara amru Allahi wahum karihun dan aral mubtadiyah aralulfitan. Mereka tidaklah menyukai tentang kemunculannya kebenaran, kemunculannya al-hak, dan mereka suka memutarbalikan fakta. Dan mereka adalah orang-orang yang menginginkan fitnah di antara kaum Muslimin. Maka ini pantasnya. Ini adalah tuntunan salaf untuk kita mengambil ilmu dari para ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah adalah khairul nas, hum nawaitul nas linnas, khairul nas linnas. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnul Caimi rahimahullahu Taala bahawa ahlu sunnah adalah sebaik-baik manusia yang Allah berikan kepada manusia dan sebaik-baik generasi umat ini adalah generasinya nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga generasi setelahnya yaitu at-tabiin, wa tabi', wa -tabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari oleh Imam Muslim rahimahullahu yang diriwayatkan dari beberapa para sahabat radhiyallahu taala anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina thumma alladina yalunahum. Sezunya sebaik-baik generasi adalah generasi generasiku kemudian gerasi setelahku, kemudian gerasi setelahku maka pada hadis ini kita menunjukkan bahwasannya sebaik-baik umat gerasi umat ini adalah gerasi para nabi dan para sahabat dan para tabi'in dan tabi'u tabi'in kemudian kita kembali ke baik yang telah kita sebutkan ya sa'ili an madhabih adun bertanya hendaklah kita bertanya kepada sesuatu yang bermanfaat di sana ada kalanya seseorang bertanya yang tidak bermanfaat. Yang seperti ini termasuk suatu perkara yang hendaklah seorang muslim meninggalkannya. Sebenarnya para Yahud, mereka bertanya kepada Rasulullah untuk menentang. Bahkan untuk menguji. Hanya untuk mengetes saja. Dan mereka tidaklah menginginkan kebenaran dari pertanyaan mereka. Sebenarnya dalam kisah Wa is'aluna ke'anirruh Qulir ruuhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalilah. Yang ketika mereka bertanya kepada Rasulullah tentang ar-ruh maka Allah jawab Qulir ruuhu min amri rabbi katakanlah bahwasanya ruh itu adalah perkara dari Rabb-ku wama utitum minal ilmi illa qalila dan tidaklah kalian datangkan ilmu kecuali hanya sedikit saja dan tidaklah seseorang Mencantah metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu Dan termasuk dari menyampaikan ilmu adalah Seseorang bertanya Kepada yang diajak Atau ingin diberikan faedah Sebagaimana Kisah Jibril Yang Jibril Dia bertanya kepada Rasulullah Agar orang yang lainnya bisa mendapatkan faedah Dari apa yang ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Begitu juga Rasulullah Juga kadang memberikan Pertanyaan kepada para sahabatnya Agar mereka bisa mengetahui tentang suatu perkara, misalkan dalam hadis tentang keutamaan wudhu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala'ainhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullah Taala, Rasulullah Sallallahu Sallam berkata, "Ala adulukum ala ma'ymahullahu bihil kata tidakkah kalau mau aku tunjukkan kepada satu perkara yang menghilangkan dosa dan mengurangkan dosa? Kalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat Tentu ya Rasulullah. Qal isbagul wudhu alal bakarih. Mera kalian menyemurkan wudhu ketika waktu-waktu yang tidak disukai. Ini termasuk contohnya Rasulullah memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya. Agar para sahabat radiyallahu ta'ala anhum bisa mengambil faedah dari apa yang ditanyakan. kepada Rasul, Apa yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. Dan ada kalanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah dan kebanyakan para sahabat mereka bertanya tentang suatu kebaikan dan ada kalanya para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah tentang perkara kejelekan Sebenarnya disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Hudzaifah bin al radhiyallahu taala anhu karena Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah tentang perkara kejelekan agar dia bisa menghindar dari kejelekan tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Syiir Araf tu syarra la li syarri Lakin litawakihi Wa mal la ya'rifu syar Minal khair yaqa'afihi Dalam al syiir Sebenarnya aku mengetahui kejalaikan itu Bukanlah tujuannya aku untuk melakukan kejalaikan tersebut Akan tapi Sebenarnya aku mengetahui kejalaikan itu Agar aku bisa menjauhi dari kejalaikan tersebut Ini adalah Faedah tentang Ia sa'ili an madhabi wa aqidati. Kemudian setelahnya Faedah setelahnya Seseorang alim kebanyakan mereka ditanyai oleh para para palabahnya untuk suatu perkara yang sangat penting. Dan betapa banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama itu disebabkan dengan suatu pertanyaan. Sebagaimana Aqidatul Wasithiyah asalnya adalah sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang kemudian beliau menulis tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Al Aqidah Al Wasithiyah. Maka janganlah seseorang meremehkan suatu pertanyaan. Kadang pada suatu perkara itu ada satu faedah yang adalah kita tidaklah meremehkan satu faedah sedikitpun. Kemudian faedah selahnya an madhabi wa aqidati. Adapun madhab. ini sebagaimana disebutkan oleh Al Allamah Al Ma'sumi -Ma ini bukanlah perkara yang wajib dan bukanlah perkara yang sunnah. Perkara madhab. Jadi seseorang apabila ingin masuk Islam, dia harus bermadhab. Ini bukanlah satu perkara yang wajib dan tidak pula perkara yang sunnah. Dan disebutkan juga oleh Al-Allama Al-Ma'sumi, rahimahullahu ta'ala. Dalam risalahnya tentang pertanyaan orang-orang Jepang. Yang dinukilkan oleh Syekh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala dalam... Sifat salat as, asal sifat salat in Nabi saw. Disebutkan di sana ada beberapa kelompok dari orang yang ingin masuk Islam, yang kemudian dia arahkan kepada suatu organisasi. Kemudian satu kelompok tersebut ada yang bermazhab Hanafi dan ada juga bermazhab Syafi'i. Kemudian dinukilkan di situ seorang Hanafi. Dari orang India ada yang mengatakan, yang dia bermadhab Hanafi, mengatakan apabila kalian harus masuk Islam, kalian harus bermadhab Hanafi. Kemudian datang lagi seorang dari Indonesia, disebutkan dalam kita tersebut, Indonesia dari dari Pulau Jawa. Dia mengatakan, apabila kau masuk Islam, kau harus dengan madhab Asyafi'i. As kemudian orang tersebut merasa bingung dengan agama Islam ini, kemudian dia tidak jadi masuk Islam. Ini termasuk contoh jeleknya seseorang untuk harus menghilzamkan, mengharuskan seseorang untuk bermadhab. Agama Islam adalah agama yang seseorang harus mengikuti dengan Al-Qur'an dan Al Sunnah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya". Ittabi Umar, Uzila ilai kumirobbikum. Hendaklah kalian mengikuti apa yang Allah Rob kalian turunkan kepada kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun madhab dari madhab Syekhul Islam Madhab beliau adalah madhab Hanbali, Rahimahullah Taala. Madhab Hanbali adalah madhab yang dipimpin oleh Imam Ahmad. Ibn Muhammad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala Ada pun madhab Syekhul Islam Madhab Hambali, Akan tapi beliau tidaklah termasuk orang yang Muta'asib dan tidak mukallit Dengan madhab Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala Ada pun akidah Dari akidah Syekhul Islam Akidah beliau adalah akidah Ahlu sunnah wal jama'ah Kemudian juga sebelumnya Syekhul Islam namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas rahimahullahu taala. Di sana ada namanya juga Ibnu Taimiyah, akan tapi bukan Syekhul Islam yang makruf yang kita sering dengar. Di sana ada kakeknya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namanya juga nisbahnya ke Ibnu Taimiyah. Akan tapi namanya adalah Abdul Barakat Majduddin Ibn Taymiyah. Ada punya ma'ruf, -ma Syekhul Islam, namanya adalah, Abu'l-Abbas, Ahmad bin Abdul Halim, Taqiyuddin, rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelahnya, Ruziqal huda, man lil hidayati yas'alu. Dan telah diberikan, rizki hidayah, kepada orang yang meminta, al-hidayah. Dan matlub, yang termasuk perkara yang, yang kita, yang Allah perintahkan kepada kita dan kita hendaklah meminta hidayah pada setiap perkara. Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan pada setiap salat kita untuk membaca surat Al Fatihah yang terdapat padanya. Ikhdi Nasiratul Mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus dan jalan yang lurus ini adalah Al Islam. Siratul Mustaqim, maksudnya adalah Al Islam itu agama Islam sebagainya disebut ditafsirkan dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Dan termasuk hidayah itu adalah rezeki yang sangat besar, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Apabila seseorang masuk Islam, maka sungguh dia telah dalam kenikmatan dan sebuah rezeki yang sangat besar. Sebagaimana sebagaimana dalam hadis qad aflaha man aslaba wa ruziqo kafafa Waknaahulillahubimatah. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan telah diberikan rizki yang cukup dan dia diberikan rasa qana'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Termasuk rizki yang paling besar adalah Hidayatul Islam. Niatul Islam. Allah Subhanahuwataala berfirman: Al Yooma Akhmal Tulakum Dina Kum Waatmamtu Alai Kum Niamati Waradhi Tulakumul Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama bagi kalian agama Islam waqamtu alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan juga ni'matku kepada kalian waraditu lakumul Islam Madinah dan telah aku ridai juga Islam adalah agama kalian. Panaan dan tidaklah kita menganggap bahawa si rezeki itu hanya sebuah perkara harta dan harta dunia. Bukan rezeki yang paling besar adalah hidayatul Islam, hidayah di atas sunnah yang bisa bisa berpegang teguh kepada as-sunnah. Fas tamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan apa yang Allah wahyukan kepada kamu. Innaka ala siratim mustaqim, yang kau di atas jalan yang sangat lurus. Fa na'am, adaul rizqi termasuk sebab-sebab rezeki seseorang adalah seseorang menuntut ilmu, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Kana akhawani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ka ya'ti lan Nabi wal akhar yahtarif. Fa shaka al muhtarif ila an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah dahulu ada dua saudara, yang satunya dia bekerja dan satunya dia mendatangi Nabi yaitu mencari ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bekerja dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang perkara saudaranya yang dia hanya menuntut ilmu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'allaka turzaqu bih kemudi la'allaka turzaqu bih dan bisa jadi engkau akan diberi rezeki dengan sebab saudaramu ini juga menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang menuntut ilmu itu merupakan sebab seseorang dilancarkan rezekinya dan juga termasuk sebab seseorang mendapatkan rezeki dia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhana subhanahu dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai wa wa yang takilaha, ya jadilahmu makhrajah, wa rezukhu min haythulayhadzib." Barangsiapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan bukakan dia segala pintu, pintu, pintu keluar. Dan dia akan diberikan rezeki dari perkara yang dia tidak sangka-sangka. Fanaam, al-rizk itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Entah itu maupun yang halal, maupun yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ara'aitum ma ma'angzalallahu lakum mir-rizkih, faja'altum minhu harama wa halala. Dan tidaklah kalian melihat, yang Allah telah menurunkan kepada kita ke rizki Ada yang halal, ada yang haram Maka rizki ada yang halal dan haram Dan semuanya itu Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi yang wajib bagi seorang muslim Adalah dia mencari rizki yang halal sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W Allah subhanahu wa ta'ala berfibat Innama yataqabbalu allahu minal muttaqin Sebenarnya Allah Hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa Kemudian setelahnya ruziqal huda man lil hidayah yasalu dan hidayah di sana ada hidayah taufik dan hidayatul irsyad di hidayah dibagi menjadi dua Sebagai ulama ada yang menjadi menjadi empat ada yang menjadi menjadi dua saja sebagaimana disebutkan oleh para ulama itu seorang hidayah hidayah taufik itu hanyalah milik Allah SWT Sebenarnya dalam kisah Abi Talib Yang Rasulullah sangat menginginkan Hidayah kepada pamannya Akan tapi Nabi Muhammad Tidaklah bisa memberikan hidayah kepada pamannya Karena hidayah itu taufik Itu hanya di tangan Allah SWT Allah SWT berfirman Innaka la tahdi man ahbabta Walakin Allah Yahdi man yasha sehingga yang kau, sesuing kau eh, Nabi Muhammad kau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai akan tapi Allah akan memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki dan di sana ada hidayah Hidayah hidayatul irsyad itu seorang hidayah dengan seseorang bisa menunjuki seseorang kepada jalan yang lurus Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bahwa sayyid Muhammad adalah seseorang yang menuntun kepada jalan yang lurus Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim Senjang kau Muhammad Kau adalah seorang yang menunjukkan kepada jalan yang lurus Semoga apa yang kita sebutkan Faedah dalam sebuah bayi syair yang sangat ringkas ini Bisa menjadikan faedah bagi kita Bisa menjadikan tambahan ilmu kepada kita Semoga Allah memberikan kita keistiqamahan dan memberikan tambahan ilmu dan ikhlas dalam amal dan qaul, fa Allah Subhanahu wa taala ayarzuqona alikhlas fil qaul amal. Dan kemudian kita akhiri pada pertemuan kali ini, kita juga ucapkan syukur kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman, Ustaz Jaya, dan juga Ustaz Abu Ubaidah, hafizahumullahu taala dan para ikhwah dan para talabah semua dengan sebuah kalimat yang ringkas ini bisa mendapatkan kita bisa mendapatkan faedah tambahan faedah tambahan ilmu fa nasallu allah subhanahu wa taala ay yaqsina minal fitan ma dhahara minha wa ma bathan ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammad rasulullah Ashhadu an محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه